Наряд ковзнув, наче по найкращій броні, І рикошетом у небі дірку пробив. Справді, небо над Солом'янкою з'яєло широкою, З краями пробоїною, А в ній соняшно лелили верхні небеса. Поки я вдягався, розвидніло. Люди бігли повз наш двір, А я й собі побіг за людьми.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 Хати пожувало і виплюнуло, а де були льохи, темніли на білому глибокій порожні, наче бульдозером вилизані ями. Воно заявилося на Солом'янку з боку Собакаревої гори, і в тім боці зникло. Два сліди, ніби дві просіки, з'яяли в лісі. Солом'янчан не постраждав ніхто.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 тож наказувала мати строго-пристрого не бігати по дурних стежках, а триматися до мівки та школи і писати хоч через день, бо душа її неспокійна і вже не рада вона, що віддала мене вирій. Поглузовуючи з материних перестрахів, я стрибом біг через ірійський майдан до школи і раптом тицнувся в натовп. Що гув, наче молодий бджолиний рій на груші. Проштовхавшись крізь ліщіння людських тіл, я з подивом побачив, що будинок, один з поверхів якого займала редакція газети Голос Ірійця, куди я колись посилав свої віршописання, було знято з під мурівка і відсунуто по забрукованні майдані на добрий десяток метрів у бік паркану з дзьобатим журавлем підйомного крана і ребрами майбутнього ірійського театру. Овачеву крамницю, що містилася під редакцією, а в напівпідвалі було вигризано і вилизано разом з тарою, прилавками, касою і сейфом. Лишень бочки з кислими зеленими помідорами, що стояли в крамничці цілорічно, було пожовано і виблюнуто. Свистіли міліціонери, поважно воссідали на червоних машинах пожежники, по калабанях з порожненої крамниці ходила комісія господарників у схожих на дядьків, макінтошах. Напад було вчинено минулої ночі, під ранок. Увесь день і ніч мене доймали моральні муки. Це було схоже на зубний біль от якого не порятує навіть сон, і крізь сон чути щеміння нерва. Я володів великою таємницею, як громадянин, комсомолець, ірієць, нарешті кандидат в благородні гуігангми, мусив поділитися нею з ірійською громадськістю. Але водночас своєю принциповою відвертістю я задам чимало прикростей. Дядькові Денису і ті цідорі, чий хліб їм уже ось четвертий місяць. Після мого свідчення людям відкриється, ким вигодоване страховисько. І що за панцер, якого не пробиває навіть снаряд протитанкового ружа, носить воно на собі. Родичем моїм буде не з медом. Дядько ж Денис ще й після яблучного вина не очухався. Але потім в душі моїй пробуджувалося і нуртувало щось більше, од раціональних, родинних перестрахувань.